Alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa salamu ala rasnulli muhammad wa ala alihi wa ashabi wa men tabi ahum bi ihsan ila yomid din Allah nama dhu ala falandarojim and dhvartan për tindim dha faal e karkojim Pesum Allah jalla wala qa salavat të salamat të jenbi muhammadin alaihi s-salatu ala wa salam bifamilin të shokët dha tajetat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në takimin e kaluar kemi trajtuar dhëkën që e thot besimtarët kur të zgjohet nga gjume. Me padyshim se atë lutje dhe atë përmendje Allah që besimtarët bën kur të zgjohet nga gjume nuk është thjesht një formulë fjalësh dhe lutjësh që e thot mirë, por kanë kuptime shumë të thella e që dison nga këto kuptime i munduar me i trajtuar në takimin e kaluar. Dhe sëtë povazhdojmë edhe me një lutje të të të të të besimtari kur ti veshe robat e ti. Dhe nëzgjohet më nëgjes dhe veshe robat që tashme me to fillan ditën ere. Edhe për këtë nga kam su, pejgamberi së radhësëm se që farë duhet të themi. Edhe kër lutje në formulim njësa është shumë interesant dhe shumë me e rëndësishme dhe kuptim pëllote. Andaj sikur që të rëndësëm të vëdavudin i sunen në ti, Se i dërguarë, sallë alësëm ka thënë Në koha dhërëtë një ditë pak ma gjatë Për e shkëput ma të pjesë në neve për në duhet Ka thënë pegamberi sallëllahu aleyhu sallëm Kështëtë gjatë veshe së robëm e të ti Elhamdunillahi lëdhi kësaniha dhe thaube wa razaqanihi Min gajri haulin minni wa la kuwa Gufërat lehu ma të qadda me min dhëmbi Kështëtë këtë lutja që do të apërkëthejmë dhe komentojmë I nërguar e asë më ka thënë se kush e thëtë këtë lutje gjëtë veshës e robëve të ti, Allahu i a ja falë më katë të kaluara. Dhe është e nëmësishme, dhe ka dobi dhe ka, pa dëshem, e reflektim shumë pozitiv njëtë në besëntarit. Cërë është përkëthimi i kësaj lutje? Elhamdullahi lëdhi kesani, ha dhe thawbë. Allahu të i qotë falënërimit cilin më mundësej me e veshë këtë robë o razakanihi dhe në përgjësi më furnizaj, min në gajri haulin min një wala kuva, pandë një mund dhe pandë një përpike dhe pandë një angajgjim të madhë nga ona ima. Këtë pjesën e dhujtë e këmi shëruar pak më detajishtë të këfjala la haula e la kuva të illa billa. Në këtë luqë që ka thërni dhërguarë të më kush e thëtë, ja falë Allah u muqatët. Qëfarë realishtë në nënkuptan kjo dua, kjo dhikër, që na me te e përmandim Allah në Gjellë Levala, kër i veshëm roba tona, dhe qëfar kuptime është mirë që të i kemi parasysh kër ne e themi këtë lutja. Filimesh të ndërdozëm në këtë hadith, ka orën përzi, gjitha robë, nuk është përsa këtu, a kella i robës, apo a kella i teshe, njëre i vesh teshe në ti që me te mbulon, pjesët e ti të të tërshë që du të mbuluar. Ndërsa lutjat që kanë të bë me seft kur e vesh bezon projektu entira. Don ko lutje që thuhet kur e vesh kur e vesh ateshin erë seftë herë me para vesh ko lutje për ta. Do kjo është lutje për gjithësmicë që thuhet çdo ditë. Një tershë vesh 10 herë, 20 herë, pas 100 herë sa herë që vesh pa pa ndonjë numër të caktuar pa po të kufizuar. Fillon kjo lutje dhe fillon kjo kjo përmend jallahu axalahu ala me fjalën elhamdulillah. Këllime shtë të nërëzë vëzër, vetë dhe më thonë në titullë i, i kësa lutja në japë një mësënë dhëmallë Edhe titullë i lutjës e kaluarë Qëfar duhet të themi kër të zhjojmë nga gjume? Qëfar duhet të themi kër të veshëm teshen? Në qëfar për ju sinalizam kjo? Në përsosmërim dhe gjithë përfshirë në kësa i theje Allah u gjëllohona nga rahmeti ti Dhe Allah u gjëllohona nga mirësia ti dhe Allah u Gjellona nga bujaria ti, dhe Allah u Gjellona nga kuidesi ti, kadasht që ne në gjithë dhe levizit e kësa jetë të tjemi, në në mësimin e shpallës e Allah u Gjellona gjalu. Ane nuk në kalon këtë fe, që ta organizojme më vetë mënyun e adhurimi të të mranda një objekti i caktuar, se si kësë është gjamia. Nuk në kalon këtë fe, që ta organizojme mënyun e adhurimi vetë mëgjatë një muaj i caktuar, se si kësë Ramazani, për shambë. Nuk kalon, që ne vetëm të dijmë se si duhet të krymë një obligim të caktuar si kështë është haqë e përshamullë. Mirë për në kamësuar, kur të zgjohemi, kur i veshëm teshat, kur dalim, në gjithë dhe gjithë. Nga njerën të kështë më të këpësojmë ka si nëllaj imponimi që feja po përzihet në gjithë dhe porre tjetës një dhe një rihë të fërë. Nëse ne jemi të bindur, nëse ne jemi të bindur, dhe, dhe obligime ke Të gjitha mësimet e Islamit janë shpallë nga Allahu xherrallahu xherrallahu. Allahu xherrallahu i ka shpallë. S'jan as njerëzit, as diëtarët, madje di as pejgamberët nuk kanë, alaihis-salam. Jan të Allahu xherrallahu xherrallahu. Allahu ka thënë: "O menjë, ty kuani el-hawa." Ai s'të gëhman dyati. Me gamë sofdat, me shpallë që i shpallët. Nëse këtu jemi në rregull, do thash duhet jemi në rregull, bindi një sekret të mësimeve të Allahu xherrallahu xherrallahu. Atë akom maknasi Së Allah më u kujdes për ty Zotë i gjithësis I gjithëdishme I urte Më u kujdes për ty në të gjithë Tha le vizit e jetës onë Më smletlon në asë një rafsh Pa udhëzim Pa mësim Gjithë këmë me të kazus si Një të të me vëpru Një rabit së di kështu e percepton këtë Se këtu e mësime të Allahot Dhe Allahot është i gjithëdishme Dhe Allahot është i gjithëfëqeshme Dhe Allahot është i urte Në Dhe kështu i një mësime të Allah, se si në shpallë e për ti, atëra, apsolutisht nuk kam mundësi nga asë një anë, ta përjetasin një lajë ndërhyrja po impënime, përkona zhe kuptasin një lajë privilegje dhe ndere, dhe kërëria, që është i udhequr dhe i udzuar në të gjitha raftë e jetës më mësime të, Zote Gjero Gjero Gjero Likovë. Një Njëtë për të shme njërës për shambullë që nga nj e kontestujnë këtë qështje. Penebile ka një bëllë, ka pasat dhe disa nga njëre, nga disa njëre saktuar, qënë form të taljes, qënë form të qëfar të qëlimit saktuar talë dhe shirë me disa pythje që njëre të jëbënë haqëllarë, qërë për qëka i vesin e për. Nuk e mënduar se, duhet me e pyth hoqën vetëm për abdes, për namaz e kështë të mëral. Qështë dikush e vetë hoqën për shamb A është të vërtet se Kur të e veshë ruben, du të këtë dua me thonë Po i pengan dhe përshqetson Pse për tesha për vetë të lahugja Vesh e qyshdoj shtesha në për Apo, E përse për e vetë për këtë Përsham bëjt dikush, a është haram këtë pun kështu Talën me këtë punë A të interesan, la e kom halal këtë punë A banë, nuk ka të bëj me atë Konceptin e kufizuar dhe të ngusht të adhurimit i badetit Po përkohat për me jetën, ka njerë që kjo ju përndon. Mi për ju përndon, në vetëm ashtik një fetar. Ndërson qëvë se përshamu, shikujme jetën e njerën ndryshën përshamu. Që ndoshta nuk u dhëhqen në jetën në ty një mëmsimet e fesë. E mëmsimet e kujt u dhëhqen, një kujt tjetër. Ka në kanë shambu. Për në shpesh herëshojme për, nga njerën e për lojme, Kër flasim për yjet e, e sratove të ndryshme të saktuara Epo? Këtë teshe pëlqen, këtë urshim në hanë saba, këtë e bënë këtë Pse i ka të një këtë sanë? Nëse dikujt i pëlqen për shambull Po thëmë kushtimisht konga dikujt Kjo ka të bëvish me kongëm, pëse komin pëlqy dhe urshimi i tina? E se e ka model Andaj duke në të në që ka hanë, që ka pinë, ka shkonë, ka hecë Ma dje dirë në banalitete Të olëta që njëri nuk mund ëndë është ta një lajme e ledzu që është duhet pa ikë ose pa, pa upregë duke me dhonë nga këto banalitet e fatkecishë të fërë. Pse gjitha këto? Për të regu se këj është model, këj është ëllë. Andaj është në nëzim e di gjithë shka për të fërë. Që me punë shemblë për njerë njëza aspekta, fërë. Njëri, aftë. Andaj nuk qenë ka e te për të njëderhyrja e yjeve n Nuk shehen këta tepër ndërhyrje e artistëve caktuar, në jetën tonë qysh na veshëm, aty qysh na gazetarët përqaktojnë modën, dhe na përqaktojnë aktualitetin. Mbuf, pikë të bosh që përqaktos, që nuk është problem. Nëse kur bëhet qjo almash që ka thënë Allahu xhallahu dhe pejgamberi, është tepër qjo. Tepër. Thejë me gazetues më vesh, fjemë me gazetues më tez, fjemë me gazetues simë, ushtin kët rast e këtë merat. Andaj nuk bëhet fjalë këtu, por do thot, nuk bëhet fjalë për këtu, por ndoshta luftë për lu, luft pavarësi për personale, mos më interveno ose mos më ndryto ti fjalë, nuk bëj gjë për këtë punë. Po bëhet fjalë këtu për konkurrencë modelesh. Apo cili model po është më atraktiv dhe më i përshtatshëm? Dhe padyshim se nëse lihet lirshëm me u prezantoj modeli që Zoti e prezanton përmes pejgamberëve e Son, 10 njerëz ka kan me ujosh edhe çfar komi u pëlqejon. Ndaj na nuk ndihmit të turhuar, a është kompleksuar të themë se po, na hona bukë që shto te kapom lugën në urgjat edhe shto hona si çka ngon për pengarëson. Stavion mora për kështunë. Na afëmi kët lutje në kët mëngjes. S'i ke veshje pra të teshën, nuk ke veshje për afton kët lutje. Sepse këtu nuk kam sutë pengarëson asoj. Msimet e tim nuk kanë të bëjnë ku. Msimet e pengarës nuk kanë të bëjnë me van. Këshin qenë mësimet e islamet Mësimet e pejgamberet Po Muhammed e së mështë njere Dhe së njere është i kufizua në koha dhe në venda Po A i mundet mi përqy sot dhe qka Po mahti që mështë i mëtë me pune a kajtë Me pavlafshma po, Njëret A mësimet që i sjetë pejgamberet nga E Allah është kryu e si i koha dhe në vendit A në mësimet e ti Mësimet e Allah nuk kamë Si me i kufizua kryesa e ti Qoftas kuha dhe Dhe na, me këto lutja të ndërëzë, dhe me këto që po i përmende me shumë të tjera, në indim i kërnarët privilegjuar, që Allah për kujdezit për neve të Europë jenë, në gjithë në rrasë, në të sitatë, tjesht i udhëzuar dhe i ndriquar me mësime të, me mësime të, asoj që Allah gjojnër është i knoqën me të avë. Dhe Islam është i pëllot, është gjithë përshirës, dhe nuk është i kufizuar vetëm të k Ose të kajërimi, në mësënë për raporte me Allah në gjellë u në në rafënë më të gjirë Në mësën për raporte me vetëm Në mësën për raporte me njerëzit, si musil Këndaj, kër Allah në gjellë u në rafënat për rap të ti të mirë Wa ibadur Rahman, rap të Allah të mirë Të dhevadshëm për zedëm, kushëm Tësia për të në ashtë Gjëm shuëna alë ardihauna Eci në mitok qëtë, edhe me esë kam su qëtë me esë Nëse duhet më u pa ndikimin e kësaj fete tjetër kur të ecësh, edhe kur të kejsh ti, edhe kur të pikllosh ti, edhe kur të bërgatorosh ti, kur të provosh ti, dhe gjithçka kjo dhunja duhet më pa sa ti i veçantë. Nëse modein e kit veçantë. Andaj edhe kjo është një pjesë kësa për e kësaj që po flasim për të. Na ka mbyllur çfarë më thon kur e vështesën. Në çoftës tësh e arri diçka më tjetër them apo. Në kostëre diçka më tjetër subhanallahu. Detodet më kulluajshme të udhëzimit e ato që të dëshmujnë se këfër është perfekt. Ska në vuj. As me mungu, as me cungu, as me, as me mëderu, as me eshtu, kur gjë. Ka në vuj me e kuftu drejt, me mesatarën, me kuftu drejt, me gjitha ato porosi që nëjla, pejgamberi sallallahu alimu sallam. E në ty të që marëm për kësa është, të ndërlozër është se në luqen që njëri qohët pë gjumët Tham. Tha Pegasus në fund libi Dhe Allah më mundësoj dhe më lehtësoj dhe më dhali me e përmendë Allah Apo E falëroj Allah më për mundësi në dhikrit Dhe Allah o gjellohë me një në përgjish Shka Po thush është përgjishë me njërshme Ti po thush Allah o të elhamduna o zdo që ti Më dhe begatin e përmendës tënde Po sa i qelisyti E pas si ti po je falëndros për një beqati, po të apalloni beqati tjetër. Prositi vestin ku e kokat lutjam. Subhanallahu. Ky është pëllimi i hamdit. Primi falërimet. Andaj Allahu zot o inteškuru yirdahu la, lakum. Allahu thotë nëse e falëndroni, është i kënaqur me ju. Wala in šakartum la azidannakum. Do të shohë se falëndroni, un u shtoj mirësitë. Andaj e keni falëndruar Allahun për mirësinë dhekrit, jau mund të më pranojnë prap. Ç'është kjo thotë? Të ka pëllon një begati, e ke falenru qështë duhet për këtë begati, ta e për njerë tjetëra mërë. Për këtë pas e ke falenru, ta është ton të një tjetër e kështë të mërë. Nuk ka mjetë më efikas për me tishtu Allahë begati, me të duhet Allahë begatit, se sa mirë njoja dhe falenrimi dhe Allahë gjelë dhe ura si ku se duhet. Dhe e falenruve, pëse, si usgjove, e falenruve pëse ta këthej shpirë të në po. E falenruve pëse ta dha shëndetin, e ke E po tash çfarë po ta më thonë më apo? A do pro të partisha? A sikur zgjegati Allahu Jannallahu më don lië më me përmend më me të mësuj çysh po ka çë më me përmend që është zgjegatia më e madhe, që është mirësia më e madhe dhe Allahu është përmblan palëndruesin. Dhe çë kjo është një argument se si Allahu poshtëlën për këtë falëndërim. Falnerim Falëndem pas palëndrim. A çdo është të dozën në kurëti kova, në si të shumta do bi një gatosh edhe se besimtari përvarësisht përdërimit të shpesht të begatis tesha të shumë shpesht njëri vish gjithëm e tesha realisht në legjiki njërzore përdërimi i shpesht të begatis e bën atë dheprim mekanik edhe rutinor njëri duke interesant njësën herën një e parë, herën e dytë kër të bënd në qinë herët, sëshme so në në tërësanta në gjithë mërë është Ta një mund të rritë, pjesë për bërës e jetës ti, rutinë është atëm. Allah u gjenë në vë ala përdojnë që na, do më thonë, begati që na i ka dhenë, mos me u shëndru në rutinë. Tesha që e mbulojnë më vrejten, është një matë o Allah, është begati. Të atëtë, dalimi mës njërit dhe kafshës është mundësia veshës. A keni po, a keni po kafsh me tesha në herë? Zveshën ato, Allah, nuk veshën. Ato qështu qështu jenë gjithë më rënojnë, hajnë, flenjë, qështu të kanë. Kafën nuk veshën. Njeri veshën. Edhe Allahu Gjallera ka përmerë në Koran, nga mirësit e Allahu nda njerëzër është, se do ka mënsuar me, me embullu të shënë, me embullu trupinë ty në dhe. Për këtashtu Allahu Gjallera të ndërlëzër, Në kodër të begatime që i edha ademi të asë më gjenet I tha këtu i ki begatit Sa të në begatit? Tha En la te ju a fiha Këtu se ki galë në bukës asë pjes Më gjenet en la te ju a fiha Ska se ki galë në bukës asë të tërshimit Ski me me të unë të kur begatia par Dhe nga begatit që venë të dua En la ta ra Deshme, me Allah Për nga që sku si me kon dëshëm. Kamë dëshë Allahu xhallahu ta'ala. Nënga begatitja do Allahu i dha Ademit në xhenetësh e veshë. Prandaj çfarë do ti? Si burin ka pa më buni gjuna çfarë buni? E dëshë. Prandaj kur Allah xhallahu ta'ala i doni një rëvesh. Dhe nga shenjat e hidrimit të Allahut, bëj një rëvesh ai nuk rën vesh. Me këtë argument, ta dhe më të, të alsom, shum tiro. Ne elhamdulilah që Allah më ka mësuvë vesh. Përta, s'yjë të ndërlozër, lakuritsia nuk është shenj e rahmetit edhe. Lakuritsia me një shëqëri fatkecështë dhe zbulimi pjesëve të të tërpështë dhe të duhet me imbulu qëfë moshkëve e nëveçant i femla, zbulimi gjithë kësaj. Ma dje, ma dje, kër kalën edhe kufinim edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe të gjithën nërmale, nese kode që kanë nërmale në është veshje, ataj pa dushim se kjo është shenj e rëzik provokimit të hidhrimit të Allahu xhën dhe lavala. Nga se historikisht simbas historisë kur'anore, skuq ka historicitet. Sipas historisë kur'anore, zhveshja ka qenë e shoqëruar me mëkatim. Zhveshja ka qenë e shoqëruar me hidhrim të Allahu xhën dhe lavala. Zhveshja ka qenë e shoqëruar me mallkim Allah të Allahu xhën dhe lavala. Me mallkim të Allahu ndonjëherë fatkeqësor. Në sekondat e kaqjen, ka mirësi. Allahu xhën dhe lavala ka vesh Ademin dhe i tha, "Do të përgatit të të kund veshat." Ma dje, përmendë Allah Gjellewala se nga mirësi Allah nda njerëz vërë është, u ka zbri tesha në uveshë. E përmendë Allah në kuranë se nga mirësi e Allah nda njerëz vërë është, se u ka zbri tesha në uveshë. E ka mundështu që me imburu pjetë të tërshë, me jetu si njerëz. Andaj besimtari, këtë begatit dhe këtë mërit Allah nuk e let në harres, nuk veshët edhe normal, duzës përmën të kërgjë. Ja, ja, alhamdulillah. Gjitho sabat, gjitho mëngjes, sa arë ti vesh të të të të të të gjithë, të të gjithë të gjithë, dhe i veshë të të ditës që komë punu me, ecme, me, me, me, me, me e cëmë, me hëllëtume të të të mëratë, Allah unë gjithë lafër nërët. Dhe kjo shaj se, sa so do që të kemi begati, dhe sa so do që shpesht i përdojnë atë begati, përdojnë shpesh i shpesht i begati vetë të ndërlëzër. Nuk në bënd që me etu jetë mekanike, apo rutine që jë thëtë këtë lutje, më dhëmë në gjësë e rritë për tërinë në diënë në ti për këtë begati që Allah e ka dhërënë. Ka mësume, e konë i veshën, e konë i mbuluar, e konë dinitazën, karakter e karakterën, e kështë më ratë. A gjitha së thëtë, kër unë te, ajë, kërdo qoftë, Allah e falenderojnë për këtë begati, qëka i bjenë kjëtë? Kër falenderojnë dhe Allah, kërra se e thënë atë gafletin, atë hutinë, e lufton at rutinën e as mekanikën që i zhvlerëson begatit. Qase mekanika i zhvlerëson begatit. Ndryimi i çdo deti të besimtarit gjithmonë e mban në nivel të duhur kë begatit. Nuk e kanë më zhvlerësuar kë. Qase funrimi është ngritje dhe vlerësimi i begatist. Krahasoj gjithmonë kë vlerësim të ndërmëzën bën çë besimtarin me dhimbshmëri për gjithatata që vën shumë janë zhvesh. Kushtat ata që voshin më zhvesh, u kanë atë Njërës e varfur, njërës që e në, në situatat vështire ekonomike, atane për lufta, njërës që e në për kriza, një para fu gjatë, subhanëla i shishëm, Allah ja jo, u letoftë, rrugë gjatë u kebo dothëm, s'ka, ju kanë qëkyjt një këmë për rrugë dhe s'ka me mështire, ishe me tesha qëkyjme se, është një gjithë një këmë për e tërë, ju kanë qëkyjt tesha, s'ka tjera, të këjtuon gjithë të njër e të ikur, e të ndjekur, qëfar të këtë një qofsh në ta? Dhe dhe thush, elhamda që Allah i musim ka vojë si ata. Ma të kuptim, ka begatuh mu, për kërë nuk nuk kërptan, kër nuk kuptan me ndje malësi, për kërë nuk kuptan modesti, që ka, kje pas mundësi me konsikursa ta, nda i lesej begatini Allah Gjellewala, mëse në qma. Dhe gjithashtu, bëhu solidar, ndihmojt e tjerve, veshe jetimin, veshe fukaren, veshe ato që nuk ka mundësi. Dhe mësë të rejgojme një lartë, nga dëbitë e kësa gjithashturë të ndërrazër se shumë të ndëbitë, po përdu me përfëndur me, me një të fundë. Qëfar të pejgamberi sallallahu sallallahu? Kërsh të fësë këtë dua, jë falë allahu gjunanë, sëtë hanë allahu. Teshen të veshë, ty të të shë allahu, dhe nerë, së të ka bxhego, dhe ty me mlu vetën të në tonë, dushë mu veshë. Allah po të më falendera për këtë mirësi që pëtë allo, të do, i fali gjënatëm. Qëka të si cilën e zemë kjo? Në bujarin e Allahot, apo në ashpërsin e ti? Allah së është i ashpër, sëko e mënë të Allahot i ashpër, sëko është. Ko i mëshirëshëm, ko bujarëm, sëko i ashpër. A nëjë kërë Allah, thotë, thujë që të lutë e të i fali gjënatë, qëka i bjenë kjo? Qëka i bjenë kjo? dermeta veçni hab dëgën bëna veç pak një der saktum se unë po duhet të faljë unë nuk po duhet të marr me gjunat ona po duhet të faljë gjunat a nuk të motivon kjo për më kërku falë a nuk të motivon kjo për më dashur Allah xhalla wana a nuk të motivon kjo vallahi për më qeni kënaqur se ki Allahu n Zot kë eki këto votë kanë eki këstum votë etjë sot hajt veç të abonelë këçet i voti falë s'kokstova kashlat gjitha këto shkele, gjitha këto gabime që i bën njeri. Në menëm që gjynarë ështëve që bën njeri një shkele të madhe. Sërshëve gjynarë. Kërë te nuk e falërënë Allah në si duhet, në bën shkele, dhëtë me ta falë, se për një që dënanë. Kërë te shudëzën begatim, dhe për banë shudimet begatim, nuk e mirë nja sa duhet, e smunë me konë kur sa duhet, ka se smunë me Allah në mja këti borë që në kur, je m Do të mëtafol këtë borxh për dyshe, e lir këtë borxhit të zhikimit. Shikoj vetë kja, a disa kemi kusuret e kalloh. Mos lasum. Vetë ka fiol ditje me fol që zduhet me fol, buin 365 fjon në vit të Allahut. Param nda. Vetë ka qiol 24 orat, që zbon me folation, 365 fjon në vitin atë. Param nda. Për 10 vjet, tom 16 fiole. Vetë për fiol me vetë Allahu xhelallahu, Allahu na fal. Vetëse folëshit. Shikimi, veç kaj shikim ditë me që kus duhet më qyt, 2 sekonda, veç më qyt kus duhet para mëna. Për 10 ditë 3600 e ka qyt kus duhet më qyt. Veç më ngur, diçka, kaj veç ka një ditë me ngur para mëna, veç herë, herë, herë, çka del çava. Veç ka një ditë, shikimi, do thot shikimi, ndërgjimi, të futuret, ti bojë përmi 10000 gjinoave. Për 10 ditë. E më bumërdu 50 ditë, edhe 50 Sa vodë, 50.000, veç ka njën diti me bo me tri shqisa, së bënda, ma di këtë jështë. Andaj, gjitha këto Allah, bod, e di që ti i banë, ti i gabën, mirë po, unë e përta hape dherë në pendimit, unë e përta hape dherë në falës, shu e që do, bënda që ta, veprime të simbolike tjeshta, ti falë Allah, gjënavët, Te kad dhe me min dhembi, shkipa gufure lehu mat te kad dhe me min dhembi Qfar ka kalu pe gjinove? Kaj që ka bu dhejri sad, gjinaxi se Atot mlad njërë të tëvbe me bu për to Po gjinaxen nën gjinat e mdhajë, nuk kent mdhajë, nën nën mdhajë Ti farë Allah të gjitha, Kaj ti farë, Për një doa Ti i veçteqen, Elhamdulillah le dhikë, Kësaniha dhe thovbe, Vërra zëqani, Min vajri haullimin i velakuva, Ti farë Allah g Kjo është vallai një një mundësi që besohet me ulitë me vallë që ne vlama. Në sikur thash me u mbush zemrën dashnin e Zotit Xhallola madhrim ndaj ti, që më përjetu atë knajsin e kujdesit të Allahut ndaj teje. Kjo është rëndësishme. Më përjetu knajsin dhe ndjenë me privilegjen e kujdesit të Allahut ndaj teje. Allahu po i lecon gjithë rrethonat që ti të shkon të Allahu i pastor. Kjo është kujdes vallai, po ai po kujdes botyim shumë më tepër pa krahasi, megjithatë, se valloj ti që kujdesesh për vitet tona mosh. Ne anë, anë nuk duhet më dash, anë nuk duhet më u kënaq kur takojmë të, të namaz, për ta përmendëm, andaj të ndos këto kuptime e bëjnë dhikrin xhenet të kësaj dhunja apo. Sikur të kemi murtuar këtë dhikrin, xheneti i kësaj bote. E bën xhenat, kur një këtu i pritet, andaj këtu i kupton, vallai bën xheneti i kësaj i kësaj bote. Allah xherlora i fal mëkatet tona. Nda Allah namuzem me kuptu këtë fedrejën me zbatu drejt sipas asaj që kamsua i dërguari sallallahu alaihi wasallam me kaq kur do fund qsad të jetë lakim naçëm zoti urë dhe shpëlib sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliyati